siadabu hili domana Allah kasema walau radduhu ila rasul uzuri ulioje law gara wadarejesha jambo kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ya rasulullah kunihidi ya nabiyallah kunihidi je uzuri ulioje law walikangalije jambo kwa rasul wa ila qul al-amr نواقل الجهشه كواليو كبديوا مملكه يا مambo yao kinadai wanaosomi wasema ahadho rai walilmi walnushh walaqli walrazana alladhina yaalfun alumur wa yaalfun almasalih walmafasis Watu wenye maono, watu wenye ilmu, watu wenye nasaha. Nasaha nini? Yaani watu wanaotakaheri kwa watu. Wenye maarifa, watu wenye utaratibu ya kuendea mambo, wenye kuyajua mambo, wenye kujua maslahi na kinyeo chake. Wanapokuja jambo wanawasudia kuangalia maslahi maana ya umma hawa watasoma nusus za sharia watasoma kwa wawili kama wa watatu kama kuna jopo utasomeana yule tusoma hii yule tarehe lile ku tusoma hadithi hii ya mtume halipotei wakirejea kwenye mwongozo kaifa tatfuruna wa antum tutla alaikum ayatul lahi wasiiikum rasulu mtakufuruje nini ni waislamu Allah anauliza kwa Qur'an shangao mtapotokaje nini na maswali mbili za kuweka sharia na kitabu na suna hivi hizigo tutoe sisi thibti mtakufuru ilhali hali mnasonewa aya za Allah na mko nae timewake kwaani to to kaje njia maaka qur'an wa wamaaka sunna una qur'an na una sunna sasa vipi kile ukikumbana na shimo unatumbukia nini faida ya nuru hili hizo una nuru ya qur'an una nuru ya sunna ina kuangazia lakini kwa nini ukikumbana na maji unajikwaa nini faida ya nuru hili hizo ikiwa husongozi katika njia kolisinapo dilewa alraṣiḥūn al walyusūma wa kabodea sio waliokivwa kwenye maji ya elim wakatolewa hawajaposwa la walyusūma wa kabodea walijujua masalih na nafasi walijujua masīrul umma na mustaqbal wa umma maslaha ya umma kwa jumla wake. maslaha ya umma hatuoni wajane mfitambe wako mbele yetu na makoti. maslaha ya umma tunamwangalia mjane maslaha ya umma tunamwangalia bibi kizee ambaye hawezi kukimbia kwenye machafuko tunamwangalia mle mangu aba hawezi kukimbia kwenye machafuko hawa si swali ya kwa ya tatu المحافظه على جماعه المسلمين والسمع والطاعه لمن ولاه الله الله عز وجل امرا تحفادي اي جماعه يا ويسلام كنا جماعه ايتوه جماعه المسلمين جماعه يا ويسلام بمعنى ويسلام وانا wakafuata sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamii ya waislamu walio chini ya Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alaihi tohifadhi hii lembo yetu hii ya uislamu wetu na hilo kwa kiasi kikubwa huwa kwa kumsikiliza na kumtii aliyetawalishwa jambo letu na Allah Subhanahu wa Ta'ala hapo tunazungumzia kuasikiliza walio yetu kimamlaka tusonge haya kiitikadi zaidi si tu ya Islam kusema hivi kwa maana mtu wengine yeyote anao uwezo na ruhusa kuja kutochallenge kiitikadi kiislamu wewe ndio unasema haya mwingine na kutaka yeye sisi tuzungumzia kidini yetu kwa mujibu wa hadithi za mtume wetu alaihi salatu wasalam na vitabu vya itikadi vilivyoandikwa na wanawazuoni wetu كارني هिसो كارني هिसो كمال بن احمد بن حنبل كارني هिसो سيسو كارني 15 1447 صدق؟ كارني 15 بجريه كنا ونزول كارني 2 kuna kadi ya 9, kuna kadi ya 10. ya ahli alilm. Wao ndio wa kitabu vya itikadi. kwa vitabu vya aqida wakoeka mlango wa ubadil al-amr. Hili ndivyo patikana la kuihifadhi jamii ya muslimin kwa kuwa wasikivu na watiifu kwa viongozi wetu Sababu amani haipatikani ila kwenye dola Daula. amani haipatikani ila kwenye daula. Usipokuwa na dola hakuna amani Lazima kuwe na dola Hakuna amani nje ya dola Naam Ma gula, Kama hakuna dola manake kuna kiongozi. Kama hakuna kiongozi manake mambo ya watu yatakuwa lifauda. Fauda, vurugu na vurumai. Haritegemei jambo lao. Manyangu watamzuna mumnyonge na hana patopeleku. Nimbavu yake na msuli wake na uteniwa. La yusluhu al-nasu fauda. La surata lahum wala surata اذا جهالهم humsadu haliwezi kutengemaa tegemea jambo la watu hawana kiongozi wa kuongoza na ndio maana sisi katika Uislamu tukisafiri watatu kuanzia wa watatu lazima tutague kiongozi kwa sababu mslam umeika nifamu ya uongozi wawili hapana ili watatu lazima kuna kiongozi unakwenda wapi na kwenda kushimbadaa subiri tutachoma dawa mbele tunamsikiliza Dereva, mama. Ah, hapo tutachimba dawa. Utakwenda kuchimba dawa. Ukitaka kwenda dukani, unarudi kwa kiongozi. Utaenda dukani pamoja so, na msuki. Sawa. Hey, jambo tumewekewa nidhamu hizi sana. Uamili wako na uongozi wake, utaisha tukirejea. Usherije mjini خلاص. Lakini tuko tukosafiri, twahitajiwa tu tumsikilize na tumtii. Sasa hicho ameikaa mongozo watu wa watatu jamani kushekewa uongozi kwenye kijiji Nani kwa uongozi mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kalifa ya jambo bure, bure Ahapana ah hapana yeye anaongozwa na wahai Allah ndiye mwenye wahi wahai wa Qur'ani na Sunna wa na ndiye mmoja wa zundo wako le waumba dana wajua na kawekea muongozo huu Subhanahu huwa taala kwaamani ipatikana ila kwenye jeula na dola haiwi ila kukipatikana usikivu na utiiifu bila usikivu na utiiifu hakuna dola ikiwa kiongozi asikilizwe wala hatiiwi hakuwezi kupatikana amani na miongoni mwa kazi za mtawala na kiongozi mkuu himaya tosubhuri walhudud uiLinda mipaka na kusimamisha adhabu ikamatu hudud man'a dhulm uzuya dhulma istendeke popote kwa yeyote anatakiwa asfahmia haya wanasema halaiku wala kana huwa zalima hata kama yeye atakua ni zalimu hilo ni lake na mola wa hata kama yeye atakua ni zalimu hilo ni lake na mola wa lakini anatakiwa asfahmia haya kwa sababu kupatikana kwake na kuokoka kwake kiongozi huyu ni neema na kukosekana kwake ni nakaama ndio maana nasema halal ilm huwa ikapatikana mambo ya dhulma na watu kufanyana uadui kipindi cha kutowepo kiongozi hata kama ni siku moja tu watu wanatumia fursa Mala la yacho katika sanawati ya dhulmi sana dhulma ambazo na ualii ambao huenda usige ni patikana miaka yote ambayo labda yeye alikuwa kitenda dhulma na hilo wanalijua kila wale ambao wameshuhudia haya kule wapo kwa mfano mmoja boko tukisoma kitabu kitoka raisi, kuingia rais mwingine kipindi kimo cha mkito huyo mshashabuliu alata shidoka kwa kisha sisi, sisi kuna kotubara kutoka ya maeneo kushahudia kwamba watu majambazi wanatumia fursa hii ni hali yanazunguka Sheikh na yuko bara Arabu lakini na sisi kuna ambao tunayashughulia Ukweli, unaosadikisha aya sema. Katimiliza rais fulani kuingia rais mwingine kipindi hiki hapa. Matukio mengi ya kijamii mbazo yalikuwa tofanyika kwa kipindi hiki. Katwa mfano siku moja tuko sehemu jirani na Urugororo. Na marako. Majambazi jambazo baada kipindi hicho. Asudiriwa rais fulani anos na Nagunduki sana. Amevama elementi aliyakoesha tikiti. Kuvitikusikusiba sura za. Kwa hiyo kuna mwanamke ameshika mashine kubwa. Mwanamke. Anapiga figures njugu, rasbi haiwaniki. Yuko akisema hapa kazi tu. Kafunga barabara kwa upande kulia na mwingine kafunga barabara kwa upande kushoto lafuko na wale vijana wao wakazi kazi tu wanaingia kwenye maduka saa simu. Sio kesi kubwa kuna huku na mtu watu waingia kwa chini lazima una rada chini. Watu wanafungua jioni saa nne. Luka duka la simu una rada simu. Ndani ya dakika kumi 15 haona. Kwani hakuna bei. Suko kama hakuna a kuna utatibu fulani tukao kai sawa na mna fulani wakati anatumia fursa lakini uwepo wa kiongozi hata kama ni dhali uwepo wake ni neema na kuondoka kwake kupatikana maafa na madhara ambayo yasiyepatikana wakati wa uwepo wake hata kama ni kwa kipindi cha funi haya ndiyo yanasema wamzoelewa hisi mashuria euro falika uh, falika la dalidia ya chama muammar qadhafi no wali wizi kishma zawatu zilizuliwa na kitu kama hiki ndio maana sheria hususu na kisheria zikiarisha tuwe ni wasikivu wasikilizaji wa wetu, na tuwe ni watifu wa kuwatia Nukapatua na, na subra hiyo ya viongozi wetu hata kama wanatukosea, wao naona tutudhururu. Kwa sababu kufanya hivyo hupatikana maslahi ya Waislamu. Utendelea kuhifadhiwa watu misili yao, kuhifadhiwa watu maslahi yao, kuhifadhiwa watu, binizao, kuhifadhi wa watu, nasizao, kuhifadhi wa watu manizao, zao, kuhifadhiwa watu nasili zao, kuhifadhiwa watu mali zao, heshima zao, adabu zao, alimu. Tujio sallallahu alayhi wasallam anasema kwaambia masahaba wa shirara aimmatikum alladhina tabghunahum wayabghununahum watla'unahum wayal'ununahum wa ba zaydi wa biuguzihinu walli ambao nyinyi mnawachukia na wao wanakuchukieni nyinyi mnawalani na wao wanakulaani hao ni biuguz wa ba nyinyi mnawachukia na wao wanakuchukieni nyinyi mnawalani kwa maana mnamwombea dua mbaya na wao wanakuombeeni dua mbaya masiliano baina yao chuki menea kiongozi anaachukia na uongoza wanaongozwa wanamchukia na waongoza msahaba la kauliza yeye viongozi kama hao hakuna ruhusa ya sisi kupambana nao kwa silaha tunuelesemaje alayhi salatu wasalam alisherma la hapana Hakuna ruhusa Maqamu fiikumus salaamu muda wakuwa wana swali pamoja nanyi Si wahili wala msitake kupambana nao Muda wakuwa wana swali pamoja nanyi Maqamu fiikumus salaa Tafsiri ya kwanza muda wakuwa wana swali pamoja nanyi Tafsiri ya pili muda wakuwa wana wapo uwezekano wanyiny kutekeleza swali Yaani msimamizi alikosoa swali hakuna baya lisiliki hiyo jao hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali ikakuja hadithi kwamba sio hilo tu bali hata kama itatokea huyo kiongozi amenye al-fashu al-zaloom katuma ka watu wakupiga na mgongo wako wamebora mali zake Mtume anaelekeza katika jambo la asabu na taa usiondoo ni kunakuwa afisajadi min abdillah ana mandia tasma'u wa tati'u lil amir iskiliza na umtili kiongozi wa induriba dahabta hata kama utapigwa mgongo wako wa ukhdhamanka na sichukuliwa mali zako fasma' wa uti' iskiliza jili anaqaliki bilkul sosa انا قلت لك كنا مش بحجان لدينا جنه وهق صحابه واحد قال له ابن يزيد الجعفي رضي الله عنه حكموا ليتم صلى الله عليه وسلم ارايتك ان قامت علينا امراه يسغلون حقه ويمنعوننا حقنا ما انت امرونا فجنديه يا رسول الله Onachotawalia viongozi ambao wanatutaka, tutekeleze haki zao wataka Elia ambao tutokea sisi tuyatekeleze na tuyafanye tuatii lakini wao haki zetu wanatunima haki zetu za msingi zika zi, hawatupi, wanatudhulumu unatoamrishwa nini Anasemaje Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam alisema isma'u wa atiu kuweni wasikivu kuweni watiifu fa inma alayhim ma humbilu wa sikifu, wa na yao waliobegeshwa mtakwenda kuulizwa siku ya kiyama wa, wa, wa alaykum ma humiltum manil ma yenumliendeshwa mtakwenda kuulizwa siku ya kiyama fanyeni yeye yeye nimeambana msikilizeni ati sikilizeni tii sikilizeni kwenye niema na mazuri كده بابا هبانا ولا سمع ولا طاع ها هو تينا تبروها او اواچيني وانا مولا هه وانا مولا ادوحه هنا واتقنداوليزو اسمعيه حتوبدي سيسي يفيكي هوو كما ونكوسيه زكونجيه زحلالي زكشريعه كذلك ذا sallallahu alaihi wasallam kana jemba mwambie yeye ya hawezi kuwa ni mfalme njooz kwa sababu anafahamu kila kitu Mengine ingine kwa wajibu wa sawa mengine hapelekea kwa wajibu wa sawa watu ambao watakuwa wanampenda na kumshangilia na kumshajisha wako atakakuwa na kumramba kusogo Kanduvu, na ni maana katakao ambao wanaombeiwa waombele pia mawaziri wazuri, washauri wazuri, wanaitwa biwana kwa Kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kitakukum kumafikisha kiongozi anampa biwana kwa salaha washauri wema. Hiyo ni alama ya tawfiki al tukembeza. <inaudible> kwa pia na kosa ile basi dubari ndugu ndug yako yule bale baada ndugu yako na rasuli alisema unsur, ahaka valiman, au mazluma mnusuru ndugu yako akiwa anatenda dhulma nusuru, nusuru, nusuru muonee huruma na moto au mazluma au akiwa anadhulumiwa mnusuru, akiwa anadhulumu maana cha mzuia istana ile dhulma Na wangapi wamepelekewa taarifa feki wa kadhuru Ninakumbuka mimi ndio shawo kusikia sauti ya mwashinioa sauti ya alichomekewa jambo dhidi ya mzee fulani akatoa mahamuzi fulani ambayo alivuru Akaja akabainikiwa na ukweli siku zimeshapita. Chakapoja kumpata yule mzee taarifa zikaja alishafariki. Haali ya sasa hii ni mjeo sehemu moja sikuwa se se wapi, lakini kwa sauti yake. Chakapata ana kumbi pia anazunguka haya. Haya zataka hili kwa hivi kumbe siyo ya bali hivyo. Watu ana dhamira fulani, watu ana chuki na mtu fulani labda. Haya tara kwa mujibu anawaambiwa Kama vile alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم mimi basra mimi ni binadamu wananijia mahasimu wawili namsikiliza huyu na namsikiliza na huyo huenda mmoja wenu katika walimu nionjia akawa mmoja wenu ni mfasaaha zaidi kuliko mwanzake nikafutika na ufasaaha wake nikaona huyo ni kweli katika samaye nikampa lakini kumbe nimekupa haki ya mzaki elewa elewi yokuja kwa sura hii kwamba mimi nakukatia kipande cha jahanna huyu ni mtu wa mahamu tusale kwa maamlane aelewa huyu kama nimekukatia kipande cha jahanna kipande cha moto hiyo mtuna sema hivi vipi fulani vipi fulani vipi yeye huyu anaunguswa na wapi vipi huyu Yani hata ile ambayo irapelekea uchagizha upatikana kwa amani katika jamii. Tathiki kufuwate imani. Kupatikana wa hasa kwa imani. Baina ya wanajumuiya. Kisivoto ni waislamu. Kisivyo si nyaga bezimziba. Jinia. Nzako simuti za. Kisimatisha. Yesa mats. Kishweza mats na tisata na Si wa imani ni kubwa kuliko udugu wa nasaba. Hakuna repeinga katika Uislamu. Udugu wa imani kwetu ni mkubwa kuliko udugu wa nasaba. Allahu subhanahu wa ta'ala innam luminuuna ikhwa ayakun na juna kujana suasa ki sharia zikiutia nguvu uhudugu wa Kiislamu kujokuana kisha tubagwani kwa kabila tubagwana kwa kabila ni uvundo tuma anasema ni uvundo eh huyo wa wapi huyo wa wapi huyo wa usimuislamu wewe nta muslim na huwa muslim niam sasin watakadi baada ya hapa Huyu mkusini huyu mkaskazini huyu ni mpemba, huyu ni limunguja huyu shili mkada huyu ni limkada wataka nini baada ya uislamu wataka nini baada Mada baada ya islamu ماذا بعد baada ya yawak. بعد zaidi ya upotee wala masahaba watoto wao walikokuwa walikuwa wanazana mtoto wa kimuhajiri na mtoto wa kiansari wakakimbia kwa baba zao muansari akawaita wenzake muansari kwa lugha ya waansuari ambapo ansari ni laqabu la sharia ni jina la kupachika la ki sharia allah kanitaja muhajirina laqabu lao ni laqabu la ki sharia allah kanitaja yakalidia kwa maana wa almuhajirina kwa matumizi yasio kuwa ya كيف سدي قرر تشفعه 6 ساعات يولا قائل كلمه الانصار يا للانصار نايله قائل كلمه المهاجرين يا للمهاجرين ثم تسير الى الدوحه هو يطلب مساعده اخا وزاتك هو يطلب مساعده اخا وزاتك اكبز صوتي ابي دعوه وانا بين ابهركم Mnaitana kwa lugha za kijahiliya. Chambulini ni ansari asali ya jahiliya. Chambulini ni kwa muhajiri wa jahiliya. Ah, matumizi haya wanataka kuyafanya. Waana baina adhurikum, Ilhali minni bado niko nani? Mnaitana hivi mimi nipo. Dauha fa muntina. Achaneni jambo hilo. هو اللي في الوفو يعني المركه كل شيء متحقيقي هو هو الايماني لانه ما احنا بنقعد دليل نينين في الشريعه يديت ليها قوه ودوبه الايمان نكويمرش حديث الرسول محمد عليه الصلاه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه la yuminu ahadukum hawa mu'mini mukamilu wa imani mmoja wenu hawa mu'min mukamilu wa imani mmoja wenu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi fa ambelee ndugu yake ajachokipenda Na kwa nafsihi naakasema tena mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ya Abdullah bin Amri Faman ahabba minkum ay ysahsah 'ani an-nar bas yeyote miongoni mwenu atakayependwa atakayependa awe ku mbali na moto wa yadkhala al na aingizwe peponi ananipenda hili jambo Akingwe na moto alafu aingizwe peponi kila muislamu anataka hili kila muislamu anataka hili na ma roba dua Allah Allah ridaka ridaka wal janna wa a'udhu min sakhatika wan nar ana omaradiza Allah Na ana mabeko na ana oomba akingwa na roobuzake Allah na moto kila muslimin sama nuzhu 'an nar wa udkhil al janna faqal faas amba ay nataka hili jambo na ana dipenda hili jambo afanye nini wewe صلى الله عليه <تصفيق> وسلم فلتأتيه مليته وهو يثني بالله واليوم الاخر لكن جيري بس كفو شاكك الحال انا مؤمن بالله انا عميني مؤمن سكو يش ما نك اخر مؤمن الصفه اكيد هو مشركين اخر اكيد هو مؤمن ولياتي الى الناس نلبي او عنده وقت وما انا اوفنيه وقت الذي يحب ان يتقلى وللذي امال انبند يني فاجيوا هبا كتق بعض الشرح العلم ولياتي الى الناس وكسمه نلمو ناسي هبا ينقصديوا الائمه والامراء wa an ya'ti ila an na awafaniye viongozi wake ulamaa suba zanzibari nasoka nahi wa an ya'ti ila an-nas viongozi al-umaraa wal-a'imma alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi li-d'amalo anapenda yeye kufanyiwa. وقالوا فيحبون عليه لهم من السمع والقرار مثل ما لو كان هو الامير لكان يحب ان يجعلهم به اعلن مثيف قوا اعلن مثيف قوا او نسوروا kama kama tu yeye ni anje kiongozi na yeye pia angependa afanyiwe hivyo hilo mareke. Mtoe yeye ile kiongozi wewe. Alafu ile mambo ya dhaka, kiti kaza au kona tupiwa wewe. Huku wewe mwenyewe ulikuwa unafanya juhudi kwa ajili hawa unakaa vikao baada ya wakati mpaka muda unakwenda. wasinzia kwenye meza lakini mnajadili mustakbal wa hawa Nana kuwasini, nani atujengea, nani atakufanyia kadha? Huenda ukufa na maradhi, bado ukapata na maradhi. Kwa ajili ya haya mambo Alafu watokao watu wana kukedei na kudhihaki na kukejeyi na kukubeza na kutaka kuvunja yale unayofanya Utakuwaaje na utajihisi vipi bila shakuto pena basta wewe usiwafanyia Hadi nini nasema hivi wa dhaati ya nasri ndio hiyo ayi ndugu wa kweli mbona huyu mdogo wetu anahitaji msaada wetu ukapewe jukumu kubwa basi tumuunge mkono ndio maana unataja wanauzo wetu wa Kiislamu wa Ahlsunnah al-Allamah al-Uthaymeen rahimahullah al-Albain rahimahullah rejea kwa al-Sharih natachochesha al-Arba'in an hadithi ile ya Abu Ruqayyah bin aldinonaasiha kuna nani kana lillahi walkitabi wa lirassuli wa lia'imati almuslimin wa 'amatih albukwa kusumuzia wa li'imati almuslimin wakati kuna sihika kwetu sisi kwa ajili ya viongozi wetu nikuzungumza mazuri yao ili kuwafanya raia wawapende viongozi wao nakutokuzungumza kasoro zao sababu sabni naadam wana lazima wanakosea wataka hasira kosea watakajambo mustahili leo sekana angekuwa rais kiongozi malaika miongoni mwa malaika lakini ni wanadamu hukosea kwa kile ucapability fumbile lake baba huyu ni wanadamu kwa kwa madhaifu yao hayadhiriki kwa watu kritiki هذه هي شباط جئنا من مايو لشرياء توياسيني الحمد لله كفانا كذا انا فانا كذا ونوافق على تاريخي نوبطكنا الى 7 وطاعه كوبطكنا جماعه المسلمين ها تا شنزك ديني انتو كتاري تمتو تو تشالنج كوليا ديني بيني ونتو نا ني كاين كتاب بيني ونتو نا ني عليه الصلاه والسلام بينما نحن نقول اقوال سهل العلم استقاط هذا بعض يا ليييييي اللي مشكمانا نايو باذن الله الكريم الله تعطوا زياده يا بركه اماني يكونوا نايو زيدنا يزيدنا يزيد تتم الله سبحانه وتعالى Atujaliye katika nchi nziyo hii kwa bariki amani na utulivu nchi ambayo itaendana na yale amayapenda Allah na kuwelezea كذلك ندعي الرسول صلى nyingi na baraka na atujalie Issa wislam wal muslimin al wal muslimin kwamba wako katika khair na baraka na fanaka إِنَّهُ وَالَّذِي ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَائِلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ